Effortcast, jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det torsdag den 22 mars och det här är Effortcast episod 017. The Effortcast är en podcast som spelas in av rollspelsgruppen Team Effort. Och i denna podcast så pratar vi om vårt rollspelande, men också om mycket annat, såsom tv-serier, filmer, musik, böcker, tv-spel, ja, allting som intresserar oss. Och idag så jag med mig Håkan Med en sång i mitt hjärta och ett dans i mitt steg Podcast jag till er här idag och Sandra Kan man nöja sig med att bara säga hej? Det går Det är att föredra tror jag <laughs> Men du får ju känna dig övervunnen av Håkan på något vis förlåt. Ja, ja faktiskt Jag kan inte riktigt toppa det på något sätt Jag är på okaraturistiskt bra humör idag Jag vet inte riktigt varför Är det för att du går upp så tidigt varje morgon? Nej <laughs> <laughs> jag, jag gick upp tidigt, jag var ute och sprang Jag har käkat frukost, druckit kaffe, pluggat Det har varit en bra dag Ja, det låter bra Aha. Idag är jag en Grattis. lite speciell på Effortcast, eller hur? Vi har gjort lite förändringar jämfört med Tidigare avsnitt Vi har mördat Anna Nej, det har mm. vi inte gjort Men det hade kunnat vara så men det som vi har gjort det är att istället... Det är egentligen en ganska liten förändring, kan man väl säga. Om man säger det så här. Istället för att prata om vad vi har gjort i veckan så ska vi prata om veckan som gått. Förstår du? Och det kan låta det kan låta som en skillnad utan skillnad. Men det är inte det. Vi svär att det inte är det. Nej, eftersom att tidigare så har vi helt enkelt bara gått igenom lite vad vi har gjort i veckan. Ändringen nu är helt enkelt att nu kommer vi ta upp oavsett vad det är under veckan som har intresserat oss eller något speciellt som vi har gjort och så kommer vi diskutera det lite mer och lite djupare så det blir inte lika många ämnen och inte lika spretigt däremot förhoppningsvis så otroligt mycket mer intressant. Ja för vi märkte ju att vi efter ett par liksom veckor av, av effortkastande att vi börjar upprepa oss, det blir inte så mycket prat om sakerna vi gör, då är det bättre att vi fokusera på någonting vi kan tycka, är det kul att prata om istället? Ja. Så att nu så. behöver man inte hålla på att göra en massa grejer i veckorna bara för att ha någonting att prata om? Nej, det är helt underbart. Mm. Samtidigt så gör man ju ändå massa grejer i veckorna, visar det sig. Ja, det är så mm. underbart. <laughs> <laughs> Sen så det är det inget att säga att man inte kan samla lite saker som har hänt i världen i någonting som, som, vi, som vi kallar för news of the world, som vi hade en gång förut. Det, det vet man ju aldrig, men fokus kommer ju vara en, en, en pryl per panel med yes. dem. Mm. Så att eh, news of the world eh, är ju helt klart fortfarande eh, en sak som vi kan ta in lite då och då Precis eh. Och det här är ju en lärande process för oss, så ni är med i den kära lyssnare mm. Temat den här gången är eh, vårt rollspelande Vi har ju spelat en till Dungeons Dragons omgång med våran älskade eh, grupp Team Effort Och vi kommer rikta ut. in oss på några områden i rollspelet och prata om och eh, dagens tre områden är pussel, pizza online och hästar i trappor Och då mer specifikt eh, logik och regler i rollspel eh, Där alla verkar ha sin egna lilla syn på vad som är regler och vad som är logik Och vad som gäll gäller när helt enkelt det finns, eh, det finns två sorts folk här Det finns de som har rätt syn och de som har fel syn och det kommer vi gå igenom efter eftersom. Yes. <laughs> Men vi börjar med veckan som har gått. Och eh, Håkan, du har ju dödat zombies. Ja, eh, jag har dödat zombies. Eller zombies har i alla fall försökt döda folk som jag har följt. Precis. <laughs> det är något sånt i alla fall. Eh, jag får då äran att inviga det här eh, veckan som har gått segmentet med att prata om zombies. Och lite mer specifikt The Walking dead har ni hört talas om The Walking Dead? Ja Vi har sett det Okej, okay, jag kan börja med att säga så här Jag gillar nog The Walking Dead Jag tror att jag gillar The Walking Dead Även fast det inte har varit så bra senaste tiden <laughs> är, det, är det logiskt? Går det, går det att ha sådana åsikter? Det är helt jag tror... klart att ha såna åsikter Jag har exakt samma åsikter <laughs> Och därför... Ja, precis, ja, men det är bra mm. Jag tänkte kanske börja lite grann Om det är okej okay, med att bara prata lite grann om zombies Mm, mm. Och, Alltså zombies har varit poppis så jäkla länge nu i, i, i vad måste man säga mainstream i kultur i media i samhället. Det känns som om zombies är liksom the shit. Mm, det stämmer. Hur länge har det varit det? Typ, här, tio år minst. Alltså, det har varit så här zombieapokalypser höger och vänster. Max Brooks skrev den där uh, Zombie Survival Guide boken. Det har varit väldigt mm. mycket zombies. Ja, det känns zombie som box. att det exploderar kan man säga att exploderar någon gång vid millenniumskiftet, någon gång efter det. För det känns ju inte ja, som att innan nej. dess har det inte varit lika mycket Zombies har ju såklart alltid varit populärt Men, ja. men man får, man får se vad man, vad man bygger in i det För vi har haft hela den här virusvågen också Är det så? Mm. just med virusfilmer Och det är ju inte alltid zombies eh. Nej precis, det är ju en hel diskussion Det är bara liksom där skillnaden vad, vad är en zombie egentligen Men jag har, det jag har funderat på det litegrann Det är, det är så här saker som alla har funderat på så här, varför, varför de nu är så jäkla poppis Och det är väl så här, den mest vedertagna accepterade grejen är väl alltså förutom att de är rätt coola så är det att de typ representerar dödens oundviklighet så här, de är långsamma många du kan komma undan ett tag men till slut så blir alltid alla i filmen uppätna av en zombie så det är så här det är, det är döden helt enkelt det är, det är en metafor för döden så får man springa ifrån eller tjäna mm. Sen är det väl den här fantasin som, som jag tror många har Att man vill börja om så här, i samhället så här, man, man skulle vara den som överlevde För Alla som tänker på så som apokalypsen Tror jag att de kommer överleva ja, Och det har ju att göra med, med, med hela de här, om man säger så här Aspekterna att Man vill ju alltid vara speciell Man vill alltid Precis. känna sig speciell <laughs> och, och det har alltså blivit mer vanligt I och med att Samhället har blivit mer individualistiskt det där, där lät svårt Nej ja, men jag tänker liksom det, En del saker som att det ska Symbolisera döden och sånt Det är ändå någonting som har Alltså det känns ju som en väldigt Mänsklig sak som har funnits Under en längre tid Så varför har det kommit En sån våg nu de senaste åren Tänker jag Ja, det, alltså det är nog, Mycket är nog sån här Jag vet inte, som du säger att det är väldigt individuellt alltså det ordet som du sa som inte jag kan säga individualistiskt precis det är väldigt jag behöver inte styla <laughs> Jag kan inte ändra du... det här ordet <laughs> <laughs> Och så är det ju som alltså det, det är helt enkelt den här grejen att det är jag och lite typ så här my band of friends mm. som kommer att överleva liksom vars jävla grumma vi kommer att få ett köpcentrum för oss själva för alla har alltid ett köpcentrum eller liksom en bas av och slag mm. Men jag funderar lite ja. över vad som för att jag ser ofta det kommersiella i det Just att Det, det har ja. nog med individualismen att göra också Men min gissning är Att det är enklare än så att, Och att det var helt enkelt någon som gjorde någonting Som man tjänade jävligt mycket pengar på mm. Du menar zombie i zombievägar? Ja, och då vill alla andra också tjäna jävligt mycket pengar och Om man tänker på det 28 mm. Days Later blev en succé mm. det, var, det var 2002 som den kom, tror jag Och, mm. och det, det känns ju lite som att den Den slog ju verkligen igenom I en mainstream eh, med mainstream syn också. Ja. Och så jag också var att... många som kanske är den bästa zombiefilmen någonsin. Och då. Ja. Och då känns det som att många vill komma åt den biten av kakan helt enkelt. Och då blir det också mm. mer och mer filmer åt det hållet. Och mer, böcker, ja, precis. Jag, mer tror att, jag tror att 2001 kom väl också remaken av äh, Dawn of the Dead som jag tror säkert inspirerade liksom att göra en ny zombiefilm. För den var nog var, var inte. Lika liksom kommersiellt säljande och stor som 28 dagar senare. Men Dawn of the Dead, det, det, nu menar jag den när de är i köpcentret. Den, alltså remaken. av ja. den mm. Som jag gillar faktiskt. Mm. Eh, vad, vad tänkte jag säga mer? Eh, Max Brooks skapade ju med sin zombie Så var väl jag också en väldigt så här. He, hela den genren lite igen. Att man. Eh, det finns varulvsböcker nu också. Alltså liksom så här hur, man, hur man överlever sådana saker. och Hur man överlever vampyrer och liknande. Som om det liksom är på riktigt. Mm. Mm. Och, och, och ja, sen så är det ju den här grejen med att man lägger till zombies eller andra saker i, i kända verk som Pride and Prejudice en Zombies. Men sen så mm. finns det ju också, det känns som att det börjar gå lite grann överstyr när det finns ju någon sån här docusåpa som nu sänds. Den sista docusåpan? Uh -huh. Ja, exakt. Har inte den lite grann med zombies att göra? Jag tror att själva premissen, jag har inte sett den, men jag tror att premissen är att det är en pass som spelar sig in och samtidigt blir som apokalyps och så överlever man istället. Mm. Så det, okay. så det är som att de är inne i det, hus, i det där huset Ungefär som Big Brother Och utanför så rasar världen Och de vet inget om Utan det att folk sitter hemma lugnt och kollar på dem Nej, jag tror att de är ute och överlever För jag tror att de liksom, först tror jag att de tror att det är en del av programmet bara, Men sen så märker de liksom att hela världen har gått under Jag har ju sagt inte sett den Men det, det, det var den känslan jag fick när jag såg reklamen ah, okay. på TV okay. så Jag har också bara sett en liten bit Av mm. trailen, kanske inte ens hela trailen <laughs> Men jag vet inte ja. Det var någonting som var med den Som fick mig att tänka så. Zombies. Jag tror också att det var mm, för precis. att den påminner väldigt mycket om den här MTV-serien som väl också kanske har zombies, frågetecken. Death Valley? Ja. <laughs> Undead, med, med Undead Task Force, ja. ja. De har några zombies tror jag, dessutom det, ser ut som det på... Okay. På Men jag tänkte Walking Dead då? Men vi kan säga också för övrigt om vi ska lägga till, 2002 kom ja. också Resident Evil-filmen Jag har kollat upp här. Ja. Det var också en sån sak som jag kände på mig att det, det kan också påverka för det blev ändå också en rätt stor eh, hit, även om det kanske inte var den roligaste filmen jag har sett. Men första filmen Nej. var rätt mm. okej. Okay. Hej där, kära Effordcast-lyssnare. Nästa diskussion kommer att innehålla spoilers till och med det näst sista avsnittet av The Walking Dead. Ifall du vill att din odöda upplevelse ska förbli spoilerfri föreslår vi att du hoppar till minut 17, sekunder 30. You have been warned. Men Walking Dead då? Mm. Var det naturligt? Funkar det? Ska vi på det? Ja, det funkar Bra. bra. Uh -huh. Okej, okay. så här tycker jag om Walking Dead Ja uh -huh. Det hade en schysst första säsong tycker jag För då var det lite så här, man fick följa den här sheriffen Rick Och han vaknade upp ensam på ett sjukhus Och vet inte riktigt vad det är som hände Lite likt en annan serie, eller en annan grej vi fick tala om Ja uh -huh. eh, 28 dagar senare mm. <laughs> Samtidigt får vi följa då Hans, hans bästis Nick, förlåt jag menar Shane Det, det här är, en bästis, Shane. är typ av skämt som att ni tycker att jag är så lik Shane Ja, precis. Kan vi lägga Exakt. upp ett foto på Nicky i bloggen? Vi kan lägga upp en bild på Shane på bloggen. Ja, det, göra. det spelar ingen roll, det är samma sak. Ja, det är han är verkligen sjuklig. Och det är han faktiskt. Och Då får man se liksom att Shane, Shane har lyckats rädda Ricks familj och liksom de, de är ute och överlever tillsammans med några andra. Rick är ute och springer ensam och liksom lär sig långsamt liksom att crap världen har gått under. Vad är det som händer? Vart min familj måste hitta dem. Så det är väldigt spännande att följa dem och sen så när de väl när de väl möts då så klart och i möts igen så så är det en lite triangeldrama mellan såklart då bestisen och eh, den äkta mannen och frugan för att eh, Nick och eh, Shane och <laughs> förlåt Shane och <laughs> Shane och eh Shane och skrifstens fru har då inlett en, en relation tillsammans. Och det är väldigt spännande och den, Jag tycker att den, det triangeldramat Tror jag var liksom slut när andra säsongen väl börjar För jag tycker att det får ett rätt bra avslut liksom. det, det får en voldsam avslutning Precis som hela säsongen får Och sen kommer andra säsongen Och så är det bara händer det ingenting i typ sex avsnitt mm. Sandra, vad händer där? Det händer ingenting Nej. Och det, är där jag För de har... det är där jag slutar kolla Eftersom det inte händer någonting men för mig tog det ja, de... väldigt lång tid att inse att det inte hände någonting Det var först när jag började tänka tillbaka på avsnitten Och funderade, ja men vad hände senaste gången? Nej det... För andra säsongen inleds med att våra hjältar nu en, en stor grupp hjältar ute så här, De är ute och reser på motorvägen Och så kommer en för förbigående och gömmer sig alla Förutom en liten flicka som är rädd och springer iväg Och sen springer sheriffen såklart För han är hjältan och ska rädda henne och han, och han leder bort zombiesarna som jagar henne Men när han kommer tillbaka till där han lämnar henne så är flickan borta Och sen så blir det fem avsnitt minst där de ska hitta den här flickan Hela, Varje avsnitt där, hon är död, nej hon lever, jag känner i mig Nej hon är död, hon lever, nej jag känner dig i mig <här> Och så är det fem avsnitt Ja men alltså, det är ju Sandra, Sandra liksom kommer in på det, Att man inte riktigt fattar det för man sitter tillbaka på det nej. Men säsong två tog ett avbrott mitt i liksom säsongen Ja, just det. det Och sen kommer det tillbaka Ja, sen kommer det tillbaka nu i, nu i februari tror jag Eller om in, om inte var tidigare um, För att liksom ha avslutningen uh, Väldigt nyligen så har Sista avsnittet sänds, så jag får att Sandra sättet. sätt det har inte jag gjort mm. Och det har varit fortfarande har varit så här, det har inte hänt lika mycket Men nu har de, de har ändå löst Subplotten med, med den lilla flickan på ett sätt som gör så att De där första avsnitten inte, inte spelar någon roll alls mm. Vilket var lite för ärligt Det var, det var verkligen ingen poäng med det nu Med tanke på hur de, hur, de, hur de löste det I alla fall, nu har, nu har det börjat hända saker igen Det har börjat hända saker i Walking Dead och jag är glad mm. det här, Alltså Får man, får man spoila? Alltså, till viss del, ja. jag tyckte ju hela första säsongen Bara var Alltså det, det första säsongen var ju i princip bara Första avsnittet var coolt Det var massa zombies och sen kändes det som att budgeten var slut Och det fanns inga zombies kvar Spann ja. runt och så kom det en zombie ibland typ. Fast det har ju förändrats lite Ja precis Det förändrades i en eh, jag, här, här kommer jag Ha lagt in den där ja. som jag pratade om Den där, där mm. spoilermarken mm. i alla fall eh, För en, en ny sak som hände i senaste avsnittet eh, Som inte är sista avsnittet i, alltså näst sista Det var att de ändrade reglerna För zombiesarna mm. du, ja. du noterade det för det har varit virusbaserat än så länge liksom Man blir biten av en zombie Och då långsamt dör du i någon våldsam feber Och sen så kommer du tillbaka som en zombie mm. De har ändrat det nu Nu av någon anledning så verkar det som det räcker med att man dör Och så får man viruset Så liksom alla som har dött är nu en zombie mm. hmm. Det är en ny ändring som De för in på ett ganska dramatiskt sätt Det är två karaktärer som Som, som liksom kommer tillbaka Trots att de inte de var inte dödade av en sån utan de var bara dödade av... No dödade av en var no bite marks on his body. Exakt. Nick dödade en nube. Och då var det no bite marks on the body, det var bara liksom en broken neck. Mm. From Nick. <laughs> yes. Jag vet inte om jag, jag vill säga mer, för att det är rätt coolt ändå. Jag skulle vilja att Nick såg på serien också, mm. men det är helt enkelt det är Walking Dead har varit coolt. Mm. Så ni tycker jag alltså tycker att jag ska mig. kolla på det fasten det är dåligt? Ja. ja, för det blir rätt bra sen Och, alltså, Nu har jag inte sett finalen, Sandra kanske kan säga om det är värt att se finalen också Ja, det är värt att se finalen Men jag tycker att det är okay. verkligen en ganska underlig serie För att eh, som sagt, det händer inte så mycket under långa delar av den Men även, jag mm. finner inte att jag känner någonting speciellt för någon av karaktärerna <gård> Eller Att det är liksom... Nej. Det borde ju också jag vara någonting det. som gör att man slutar kolla Precis, men ändå någonting som håller den kvar ja. Kan det vara att det räcker att det är zombiesmaken på det hela? Jag vet inte, Jag, vet inte. Jag blev irriterad på att de inte skaffar det. Jag började kolla nu på sista avsnittet och de, de, de borde ha skaffat för länge sedan En, en kortvägsradio ha Så att liksom en grupp kan ha en radio till en annan För att en av, en av de återkommande grejerna I serien är att eh, sheriffen Ställde sig och liksom ska försöka gå kontakta En av de första överlevanden som han, som han mötte För de skulle ses senare Så att han, han ställde sig alltid jag pratar till Vad han tror är ingen Typ så här hello friend, I hope you're listening Och, så, och sen så berättar han Vad som har hänt Så han vet ju om att radios finns Han borde kanske skaffa en till sin grupp Så att de kan prata med varandra jag vet inte. Men vad, vad tycker ni om parallellen Mellan zombies och eh, Psykopater jag skulle snäga, säga snarare zombies och mainstream Är inte det lite så här alla, alla följer strömmen och så är man lite cool som inte gör det Men vad hade det med en psykopat att göra? Jag vet inte vi, Vänta, vänta, jag ser vad du försöker göra nu Det var ingenting Jag, menar, jag menar, ah, Är det du som ah, är psykopat, speciellt... <laughs> <laughs> speciellt amerikanska psykopater Kanske amerikanska psykopater Exempelvis American Psycho För det ja. är vad, du, vad, du, vad som du uppmärksammat Sandra med veckan som gått Ja, det har jag uppmärksammat. Jag tror att det var förra helgen, eller det var i alla fall för ungefär en vecka sedan, som en av mina favoritförfattare, Brett Easton Ellis, skrev på sin Twitter att han funderade på hur en sequel, en uppföljare till American Psycho skulle te sig. Och det gjorde ju mig till jag blev eldologer över <laughs> hela den idén eh, eftersom American Psycho är egentligen inte en av mina bästa böcker av den författaren men jag tycker ändå väldigt mycket om den. Eh, är American Psycho uppföljaren till American Pie? Nej. <laughs> jag, American Psycho kom innan American Pie. Jaha, Fast... så, så det är föregången? Nej. Det är en prequel. <laughs> <Precis>. <laughs> det vore väldigt underbart om det vore så för att de har ju inte, inte någonting med varandra att göra förutom att de båda är American. Um... American Beauty då? Nej, inte det heller faktiskt. Jag tror att de bara snor namnet för att de tyckte att det var så bra och så patriotiskt. <laughs> kanske. Jag, förstår. Um, Jag förstår. Ni har sett American Psycho. –Eller? –Ja, jag har sett, jag har sett filmen så har där sett, Batman sett filmen spelar, spelar galning. Boken. Ja, um, i alla fall... Um, jag tycker ju att uh, det var väldigt roligt att följa hans uh, Twitter-ström– –för att uh, han började med att slänga ut idén lite löst. där och Sen så började han fundera på vad skulle Patrick Bateman– –huvudkaraktären som då är The American Psycho– vad skulle han göra idag? Vad skulle han eh, jobba med? Hur skulle han tycka om de olika populärkulturella eh, stjärnorna eh, musiken, vad skulle han lyssna på för musik och så? Det var väldigt roligt att se en författare som funderar på de här sakerna som han själv har funderat på kring denna karaktär? Jag har en ja. fråga. Hur slutar American Psycho? Uh, ja, hur slutar den egentligen? Alltså, det, det. Det är väl. Den har väl inget speciellt slut, har jag för mig. <laughs> I filmen, den enda jag kommer du ihåg var att allting verkade vara en dröm. Ja. Uh. Så det kanske inte är det verkar det, kanske bara alltså, det, det. Jag, tror han, jag tror att han är psykiskt sjuk på, någon, på något sätt. Alltså att det bara är. Så inte, kanske inte en dröm, men något åt det hållet. Liksom, att han bara är, ja. ja, det har funnits lite olika för det är inte tydligt i slutet av boken. Nej, det är väldigt, väldigt otydligt. Ja. Och. Man vet inte riktigt. Han har skrivit uh, Brett Easton Ellis har skrivit många böcker som är lite liknande att man inte riktigt vet om det är karaktären som inbillar sig att saker händer eller om det verkligen händer. Och uh, det är i flera av hans böcker som just Patrick Bateman också finns med lite grann som uh, han gör som mm. gästspel att huvudkaraktären kanske stöter på honom på restaurangen och de skakar hand typ. Uh, så mm. Det är väldigt svårt att förstå sig på vad som ska vara äkta och vad som inte är det. Får jag säga att jag är en sån jäkla sucker för sånt där? Att typ Stephen King brukar göra det, att saker utspelas i samma städer eller grannstäder. Eller liksom det där oh, det är den där killen som har med i den här boken och jag, är, mm. jag blir så här bara... Åh, kolla, jag vet det! Jag, jag är, hemska, jag är liksom den hemska. Jag är den mest hemska populärkulturreferensförståarmänniskan. Ja, men så här, det är helt den... fantastiskt. Ja, man älskar ju det. Det är egentligen liksom den lägsta formen av, jag vet inte vad, <laughs> det är den lägsta formen av någonting och liksom alla bara säger, åh vad coolt. Ja. Men det är, till exempel så har Easton Ellis skrivit en skräckroman som heter Lunar Park där han själv har skrivit in sig själv som huvudkaraktären och så har han gjort sig själv till en ganska... Jobbig, vidrig människa Han är en överviktig författare Som raggar på sina Studenter för att han lär Ut eh, Kreativt skrivande eller någonting dylikt Men är inte Brett Easton Ellis I verkligheten också, en överviktig författare Jo, men det, Han har tagit sina egenskaper Och vad som man kan Tänka om honom Och eh, Förstärkt det lite grann Så att han, han ja. verkar vara Ja, han äh, verkar ha gjort sig själv lite värre. För jag tycker ju att han egentligen verkar vara någorlunda sympatisk- även fast han ibland är lite tokig. <laughs> <laughs> ähm, men i alla fall i den äh, boken Lunar Park- där äh, blir han hemsökt av Patrick Bateman. Och så är mm. det en massa krångliga redaktioner där- om Patrick <laughs> Bateman och Brett Easton Ellis pappa. Och, Har... Ja, har, har uh, Ellis Heter ja. han så har han, har han skrivit American Psycho I den här boken också <går> Fattar du ja. vad du menar Spelar han liksom sig själv som har gjort det som har gjort i verkligheten ja, Precis. Okej, okay. så därför är man hemsökt av sin egen Sin egen kre kreation Ja, precis så det... oh, jag det, Men <går> Stephen King skriver också in sig själv i sina böcker. Jag ville bara köra referensen igen för att göra det arg. Ja, Nej, det är helt okej okay. Jag har inte läst så mycket <går> okay. av Stephen King Men jag kanske borde göra det nu när du säger det här <laughs> <laughs> um, dessutom det går ju inte annat egen... ganska snabbt att läsa Stephen King-böcker yes, uh. Det är som uh, litteraturvärldens uh, motsvarighet till McDonalds Eller kanske Salta pinnar oh, Det låter nej. lättsamt, det låter rätt nice ja. Det fanns en annan sak som jag kom på när jag uh, läste lite grann jag gick igenom hans Twitter-flöde Han twitterar rätt mycket Men så kom jag att tänka på ett roligt live journal community som fanns för några år sedan som ägnade sig åt att skriva fanfiction om Patrick Bateman mm -hmm. och joken. vilket jag tyckte var fruktansvärt roligt det hette Nives tillsammans and eller bara eller bara, alltså Jåken och han eller Joker liksom... det var det var den ihopparningen Jokern och Patrick okay, okay, Bateman liksom en... En crossover liksom, ja. de sammans. tillsammans yes. <laughs> Okej, okay, nice ja. um, Jag läste tyvärr inte något av Inte någon av dem Konstigt nog um, Så jag kan ja. inte riktigt recensera det Men jag gillade idén Jag gillade att det finns ja, en liten bekväm Övergång mellan dem uh, Via uh, The Dark Knight att, uh... Ja, precis Undrar vad de tänkte Om den startade innan liksom, Christian Bale var Batman undrar vad de tänkte när, när han väl blev vett men bara Tänk man träffa Jåken, that's our fan <laughs> We did it! De måste varit äh, väldigt tror... nöjda då uh, Jag tror faktiskt att den startade precis när The Dark Knight kom Okej, okay. för det finns ju en scen i, i The Dark Knight som är rätt lik en scen i uh, America's Psycho-filmen väldigt väldigt ytligt i alla fall mm. uh, Vill du höra ja. vilken? ja uh, i American Psycho så så springer en av de processerade, tror jag antar ja. där ifrån Patrick Bateman ner från trappan runt runt runt runt runt ja. och så står eh, eh, Christian Bale står upp och liksom kollar ser henne springa släpper ner en motorsåg ja eh, först eh, Dark Knight det är en bil som flyr ifrån Batman mm han åker liksom ner för ett parkeringshus åker runt och runt och runt och runt och högst uppe står Batman och väntar tills rätt läge liksom hoppar ner och mosar hela bilen så istället för att släppa motstånd så släppa ner sig själv. Oh my God. Det är ganska likt. Det är, det är liksom inte så Ja, ah, det är den här scenen men det, men det är ganska ja. lit. Precis. Det var Christian Bale som kom med den idén säkert. Precis. Eller American eh äh, American Psycho/Joker. Ja, knives and sauce heter de på Live Journal. <laughs> okay, okay. <laughs> ni, ni att de skrev in innan, innan Dark Knight bara hej guy <laughs> hey, men i alla fall det, jag tänkte var och vänta ja. förlåt förlåt ja, förlåt ja, förlåt Christian Bale hoppar på Scarecrow som åker bilen och Scarecrow spelas av vad heter han hjälp mig Killian Murphy han, som spelar huvudrollen i 28 dagar ännu <skratt> Åh oh, gud! Har, har vi ingen referens mellan 28 dagar senare och uh, American Psycho? Um... Alltså det är svårt. Alltså, om man läser boken American Psycho så finns det ju ganska mycket referenser som kanske på något vis är kopplade. Ja. Till någonting man refererar i 28 dagar senare <laughs> Så vi säger ja, ja helt enkelt Vi har, vi har, vi har löst ja. det Ny fanfic ja. Det är en fin liten, liten zombie psychoseck Vi fått mm. till Zombie det låter som en musik Som Hampus mm. lyssnar på Eller? Det är kanske ja. det. det. Det låter också som en låt Som äh, ert band Abortion Night Satan Kan mm. äh, sjunga abortion Jag tror att, satan. att Patrick Bateman hade nog gillat Abortion Night Satan eller? Nej, det tror jag inte. Jag vet det, inte. Det, det, det tror jag det tror jag. Han skrev i alla fall, jag måste få se en ja, sak till. Ja? Eh, att det som var roligast i Brett Easton Ellis funderingar på den här eh, nya... Eh, ja, vad heter den nu igen? Uppföljaren? Ja, Nej. det som Brett Easton Ellis twittrade som var bäst kring den här nya uppföljaren tyckte jag mm. var att eh, den skulle innehålla... En väldigt lång essä Som Patrick Bateman då skulle skriva Om Coldplay's oh. Oevre Hans Oevre Jag vet inte om man uttalar det ordet okay? Och hans Favoritlåt skulle ha varit Fix You Ja mm. ah. mm. Jag vill läsa den här boken Så fint Jag svär att du kan få ränta mer om det här. Ja, det, det kommer, ifall det här kommer vidare så kommer vi utan tvekan att prata mer om det mm. men, men, men tills dess så undrar jag vad, Nick, vad som hänt i veckan för Nick Var ja, det nära att, fråga, att äh, fråga den gamla äh, versionen Den gamla oldschool-frågan jag, jag, jag kollar ju lite på lägenheter Jag funderar på att köpa lägenhet här i Stockholm Och jag har börjat inse att det är svårt Och det som har kommit lite extra då är tankar om helt enkelt lägenhet som rollspelare och som tv-spelare och som hipster. Mm. <laughs> om man du kan räkna in mig i det kanske lite. Jag tänkte säga att jag såg att du hade skrivit det på våra, våra pre-show notes där ah. och så tänkte jag är Nick en hipster? Har han i den för sig själv som hipster? Nu? Fast är det som grejen finns? är ju den att om man själv betitlar sig som hipster då är man ju inte ah. hipster. Nej men precis, Nej, men jag skulle inte betidla mig själv som hipster Nej. Men, uh, men, men när, det. när det kommer till uh, just ja. sakerna Att jag gör egen korv Har en matblogg tillsammans med mina kompisar Så just på den aspekten är jag väldigt, väldigt hipstrig Det är ja. sånt Även... som andra skulle kalla dig för hipster För att du gör också Precis, ja. det, det är mer så Då kommer man men... undan den regeln Ja <laughs> Tack Sandra Nej, men så, så det som är problemet är ju då ju att som rollspelare Schrödingers hipster som, som rollspelare så behöver man ju för det första Ett stort jäkla bord För var ja. ska man annars mm. lägga Alla sina stora brädspel Alla karaktärer, var ska man sitta och göra Alla rollspelsgrejer Precis, och liksom precis om vi skulle spela måste det så måste du ha ett stort bord Där jag kan sitta som spelare. Förlåt, det var bord du pratade om va? nu det att jag Nu är det bord <laughs> ja, bra. Ja, man, man vet aldrig, ibland så lyssnar jag på vad du säger så. Ja, Förlåt, du måste ha ett stort bord Som jag kan sitta liksom på liksom kanten av Och liksom känna att jag verkligen ser ner På liksom ett långt, långt bord med kamrater Annars är det ingen mening, Annars är det ingen mening Med att vara Daniel Dun Master nope. Bortsett från det här bordet Så måste man ju också ha en stor jävla tv mm -hmm. Eftersom att man ska kunna spela Alla sina tv-spel Jep. Och den där korven, den görs ju inte i ett dåligt kök. Nej, det skulle ju inte bli av ifall du bara hade en kokförråd. Nej, så. och hur att laga gött käk. Så då behöver man ju också ett stort kök. Mm. Och jag inser att köpa en lägenhet i Stockholms innerstad som har alla de här olika delarna. Nej, du får nog flytta till Luleå. Ja, jag, jag vet inte för en lägenhet av den typen som man skulle behöva, level kostar den 2,2 miljoner här i Stockholm mm. och i i Luleå så kostar. Eh, jag har kompisar i Skellefteå som berättat om, hade köpt en 2 på 60 kvadrat för tre. Nej, ja, jo, 290 000 tror jag eller 190 000 kanske. Med. Det är uh, mindre. Det är mindre. Uh. <laughs> så en sak, slutsatsen att man kan dra helt enkelt nördar. Mina vänner, rollspelare, tv-spelare och hipsters. Akta er för Stockholm. <laughs> <laughs> eller vi drar till uppåt i landet. Vi kan dra till Sandras kriser. Ja, fast jag, jag vill inte åka dit. Eller. Jag tycker att vi kan starta ett kollektiv istället. Åh, då är det ja. På tal om callbacks, har du tänkt någonting på att ha ett säkert hus? Det, hade ju, det är ju egentligen önskvärt Men jag vet inte hur många zombiesäkra lägenheter Det finns här i Stockholm Så att det, det är ju alltså Det bästa hade ju varit att bara ta med sig hela team effort Och typ dra upp till Skellefteå Jag hade varit på det Skulle inte det, skulle inte det kosta lika mycket Som att köpa en lägenhet till bara dig alltså, om, om alla då kippar in så går vi tillsammans upp, uppåt Till landet ja. Så blir det lika mycket som om du hade köpt en lägenhet till dig själv liksom. Då kan vi bara, alla bara betala den Ja ett. men precis, att, äh, lägenheten som, som skulle kosta Ett kråkslott! Lägenheten. Men här går. Vad på en herregård? Jag är på. Ja, men det, det, det skulle ju typ kosta lika mycket eller mindre att köpa en herregård uppe i Norrland. Mm. Så att det är ju... ja, Det är ju mm. det man hade kunnat gjort istället då. Men, men varför, var skulle, inte, varför inte 25 var... kvadrat på Bodengatan? <laughs> <laughs> Och det låter, det låter så hemskt när man får perspektivet. Ja, eller hur? Vad mm. <laughs> skulle Sandra säga? Varför? Jo, jag undrar hur zombiesäkrar man sitt sin lägenhet oj oj oj eh, alltså så här va eh, om, man, om man bor högt uppe mm. då är ett av problemen att man inte har någon, eh, du har inget eh, du har ingen bra nödutgång du måste liksom ta dig ut via antagligen via liksom trapphuset eller hissen mm. eh, det är dåligt men då ska du när det här händer, när du har den här lägenheten då ska du ha på din balkong som du måste ha eller vid något fönster så måste du ha en hink med vatten och i hinken med vatten ska du ha en lång fet repstege Detta för att den inte ska börja brinna ifall huset brinner mm. Så du kan liksom dra ner repstegen från huset Så kan du klättra ner på den mm. det, är nice. det här, är, det här är, tror jag är ett bra, bra tips för, för allmänna brand, brandfara Ja verkligen <laughs> Det är dåligt om man har vänner över som har druckit För då kommer de leka med den <laughs> en, Men det här tycker jag kan vara ett framtida tema Där vi kan diskutera helt enkelt eh, Zombie approved house det finns ju Då, då får vi ta upp den här artikeln som finns också Om det här huset som är ett fort Som man kan ändra om ganska ja, men mycket, precis, men det då kan, mycket På det temat kan vi prata om allt möjligt sånt här Åh, oh, jag det ser sex. fram emot det Vi skulle kunna ta det nästa vecka kanske till och med Om inget annat kommer det är mycket möjligt mm. Men vet, vet ni vad vi ska göra nu? Nej Vi ska ha en paus Nej. Ja Så en kort paus nu Och sen tillbaka med veckans tema Som är rollspel Rollspel och där var vi tillbaka ifrån pausen. Och med rollspelet idag så ska vi som sagt prata om pussel, om pizza online och om logik och regler. Exempelvis hästar i trappor och pussel. Håkan, hit me! Ja, eh, senast vi spelade så slängde jag ett par pussel, nej faktiskt tre pussel, tre pussel på mitt kära team effort. Och eh, jag har lite grann dragit mig för pussel av, av ett par anledningar. Dels så vet jag att jag, jag, jag kan inte hitta på något eget pussel själv Utan då skulle jag vara tvungen att liksom hitta något pussel någonstans jag, jag har ingenting emot det Men det kräver liksom extra arbete Det är mest, det är mest därför eh, Sen så vet jag Hur frustrerande det kan vara om man inte kan lösa ett pussel I D&D Här handlar det inte om vad din karaktär kan göra Utan det handlar om vad du runt bordet Kan göra Vilket jag oftast inte brukar gilla som liksom en så här indelning i, alltså i, I spelandet Förstår ni hur jag menar? Ja. Till exempel om man har en karaktär som är en wizard, på level ett kanske man har liksom 20 i intelligence, vilket jag måste säga är för de som inte är insatta högt, det är väldigt, väldigt högt. Om man är man väldigt smart, då har man ett bra intellekt. Det kan vara lite frustrerande då att man inte kan lösa det här pusslet som jag antagligen hittade på en pusselsida för fyra åringar. Med tanke på att liksom man borde vara kosmist kosmiskt smart. Jag vill börja med att fråga vad ni, vad ni tycker om den aspekten av pussel innan jag går vidare till nästa, nästa del. Mm, väldigt mycket, jag tycker den är väldigt svår Men, men lösningen som jag ser det är som att, är att Det är ganska kul med pussel eh, Och ja. det så som jag ser det är att Jag tycker att man ska sitta runt bordet Och prata om det eh, Helt enkelt ja. out of game eh, och ja, sen så Det är ju så det, blir. Ja. Det är, det är så det alltid blir Men det vi inte brukar göra Vilket jag tycker Och uppmuntrar det är att man väljer ut vilken karaktär Som har störst möjlighet att lösa det här pusslet Och så väljer man att ja, men du kom på det exempelvis eller man tar exempelvis någon, en intelligence-check när man väl har kommit på en lösning och så slår man en mm. tärning och så ser man utifrån tärningslaget och sin intelligence vem är det är som löser det ja, så ser man vem det är som löser det det, det, det är så jag tycker, för att jag tycker att det... Det, där är, det där är smart nick, det där måste jag faktiskt skriva ja, ner nej, för, för så skulle jag vilja se att man löste det för då, då, då tar man mm. intelligensen med i betraktande men, men samtidigt så får de som inte är så smart också möjligheten För eh, även en mindre eh, begåvad karaktär kan ju lösa ett pussel. Precis, ja. exakt Det har jag inte tänkt på, det var, det var väldigt smart För det är, det är väldigt frustrerande att ha sin wizard som inte kan liksom lösa ett enkelt eh, här, Den här bokstaven är en siffra, lösa lös liksom ordet eller någonting ja. Nej, men, När man inte kan göra en simpel sån som så man egentligen borde kunna göra Bara liksom jag knäpper med fingrarna fingrar där, jag, jag vet inte om jag lät Men man, man går klarar väldigt fort Och det går inte, då börjar man banka sitt huvud in i väggen Precis, Men samtidigt så är ju äh, pussel Det är ju en stor del av fantasy När man är i grott, om det är Om det är någon tomb alltså, Så det är ju viktigt Exakt. Att det finns Får jag något... fråga en fråga, du får fråga, en fråga. Äh, Finns det någon typ av äh, Ras eller folkslag Eller så i Dungeons and Dragons Som är mer äh, Som gillar pussel Mer än vad andra gör Uh, jag kan tänka mig att alltså, Det brukar vara typ så här. De flesta raser som är gamla och kola nog att, att lämna ruiner brukar ha pussel Typ att dvärgar kan ha något pussel Dvärgar är lite så här, logiska Men att kanske Eladryns kanske är lite mer Lite mer så här, högtidliga Men jag tror att rent, rent logiskt Tror jag typ såhär Gnomes Eller kanske Halfling Som är de är lite mer lekfulla Tror jag är de som verkligen gillar liksom gåtor mm. Sen finns det ju logiska pussel också Det är alla wizards Har ju en för sig lek för för liksom så här pussel där man måste använda sitt huvud och sitt intellekt liksom sin, sin Sherlock Holmes förmåga bara för att få in den taggen i vårat blogginlägg. Vi får inte, glömma, vi får inte heller glömma drakar och demoner som nu blir drajster ja, herregud som nu blev en, en fras som vi känner igen av någon det anledning jag men jag det yes. menade demoner och drakar rent allmänt just om den typen av karaktärer. Mm. Precis, precis. Exakt. Vad är skillnaden mellan um, deras två? Pussel egentligen Men drakar är väl mer för att gå... Där, Vad blir det egentligen? Uh, jag skulle säga så här att en drake Tror jag ger dig En mer ärlig chans för det första uh, Även om de är så här Väldigt, väldigt bokstavliga Och om du har lite fel så, så är du ju körd På tal om det, svingsar, svingsar också Väldigt bussliga uh. mm. <laughs> uh, men jag tror att demoner, demoner kan Är, det, är det nog sällan Att det finns ett rätt svar Alltså då är det nog bara, du kommer nog antagligen slakta dig själv Eller en by beroende på vad du, vad du svarar För oftast brukar de vara inne i kanske Jag vet inte, någon cirkel eller något slag och behöver komma ut Eller liknande Vi har jävlar också, jävlar gillar att hålla på med folk ja. Och även änglar Änglar Finns ja. det något, någon då, som inte gillar pussel? då? Jag kan tänka mig orker ja, ja, då, En sant. ork ser man ju framför sig typ: så där. Det står en wizard och säger till orken mm. en, en gåta så ser man hur orken står och kollar och sen så Precis. slår han huvudet med nycsa av Wizarden, så <laughs> exactly. ser jag framför exactly. mig Och reagerar på, en, på ett pussel samtidigt, samtidigt så touchar du lite igen på För det är samma sak som att alla wizards Gillar ju liksom, som en, som en här Ren förlängning av deras karaktär så jag tänka, Eller inte alla då såklart, men liksom generellt Fighters tror jag inte jag gillar pussel alltså liksom, Visst att det finns mycket, mycket ras, Rasbiologi i D&D Det är lite av charmen i D&D <laughs> <laughs> Att det är en värld där det liksom faktiskt finns Skillnader mellan, mellan olika varorna Som lever på planeten Uh, så en bra alltså, tank kla ja. <laughs> Klasserna Klasserna är ju liksom En, en bra liksom indikation Och samhället Samhällen i D&D kan vara fokuserade på olika klasser Det kan finnas krigarsamhällen, samhällen Vad samhällen är liksom Precis, det kan finnas hela samhällen som bara är uh, Tänkande till exempelvis av, av alla olika raser Exakt, jag kan säga att jag uh, <laughs> Man får som speledare uh, Endast ha det här är inte lite så det här, här sidotform, men man får ändra som spelare och ha per kampanj Ett äventyr baserat på en galen trollkar som testar spelarna genom att ha 100 pusser innan man träffar honom Man får bara ha en sån, liksom. sen har man nåt sin kvot, för sen blir det tråkigt <här> det står det, det Ni fattar vad jag menar, när liksom, man har liksom... Nej, det står inte i reglerna, men dels tog de upp det i det en DNN-podcast och liksom, dels är det så här hur många sådana finns det? Hur många sådana människor finns det som sätter sig och bygger ett torn fyllt med pussel för att testa folk? En. Det finns en. Ja. <laughs> det andra jag ville prata om det är någonting som jag använder mig av också i tv-spel det är att de pusslarna som jag presenterar för er runt bordet det är inte egentligen det pusslet som de som, som era spelare möter. Det är egentligen något mycket svårare som era spelare har. För varför skulle annars inte liksom... Som till exempel senast då, eh, när vi spelade, då var det ett... Eh, ni är en gammal hög kultur och det var en låst port. Och ingen hade kommit in där på jättelänge. Och det var jätteenkla lösningar. Alltså det var, det var liksom gåter som jag hittade på internet på en ganska enkel nivå. Mm. Är det verkligen logiskt då att det ingen har kommer kommer på de här lösningarna på typ tusen år? Nej. Eller är det så att det egentligen är något, något mycket svårare? Men liksom för att på samma sätt som eh, miniatyrerna vi använder är en representation av vad som finns i den där världen så är gåtorna en representation av det som händer i spelvärlden. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. <laughs> bara för att ge en lite mer logisk aspekt till. Och då är, det, då är det kanske till och med så att... Då är det plötsligt logiskt att liksom, Wizarden inte bara klarar av det på en sekund. Utan man, han behöver ändå hjälpa sina kompisar. Precis. Runt omkring. Och, och bara för att prata om tv parallellen Det såg jag resonera när min karaktär som i tv-spel typ, har tagit en miljard kulor är odödlig. Plö plötsligt liksom blir knockad av ett slag i en kattsin. Det är för att själva spelmekaniken är bara en representation av det, det som händer i spelet. Så att egentligen har jag inte jag blivit träffad tusen gånger av kulor utan det är bara vad spelet säger att jag har gjort för att det ska bli mer roligt att spela det. Mm. Vad, tycker ni om, vad tycker ni om det? Jag har aldrig tänkt på det faktiskt på det viset eh, Riktigt men det, är, men det är ganska logiskt, jag, jag tycker att det är mer logiskt I D&D-jämförelsen eh, ja. Som du säger, jag har aldrig tänkt så I ett eh, tv-spel faktiskt Nej, nej det, det var när jag började bli arg när saker som Till exempel i Final Fantasy 7 När Aerith dör ja. Och man har Phoenix Downs Då har jag tänkt mig att, att en Phoenix Down egentligen inte Livar upp någon från döden utan att de aldrig var nere Bara Nej, men precis utan att man. Det kanske är som en blöt handduk eller någonting. <laughs> Okej, okay, men, ja, men, ja, men det finner jag viss logik i ändå, som du säger. Att det, att, att det ja. kan representera någonting även om det inte är exakt bildligt det som händer egentligen. Precis, precis. Och innan vi då går vidare till. För vi har ju två andra punkter att prata om. Det känns som jag, om, det, som jag pratat om det har pratat jätte länge. Vad tycker ni om pussel? Mer eller mindre? Ja, dåligt eller bra? Jag Svårare eller enklare? Tumme upp, tummen ner, brala anus och så vidare. Ja. Du har ju redan sagt bra nu, Anna, Sandra, Simandra. Ja, jag, jag kan säga att det var bra från Anna också. Ja, ja hon och Anna tyckte också att det var bra. Och jag tycker också att det är bra. Men som sagt, nu har vi haft en del pussel. Ja, Det känns som att det räcker lite faktiskt för nu. Men det är, men det är kul när det kommer då och då. Man tröttnar inte ja. så länge det är lite, lite paus mellan. Precis. Precis, och det är därför man, det, där, det där hade varit en perfekt segue till en paus. Fan att vi har mer att prata om. Ja, det är, vad tänkte jag säga, förlåt mig. Som sagt, man får, en, man får en galning med 100 pussel per kampanj och man får kanske tre pussel per år. Fyra pussel tror jag har haft, allt som allt, liksom, av ren så här pusselkaraktär på, på ett och ett halvt år nu. Så. Det är ungefär den, den, det snittet man håller, tror jag. Pussel och pizza är två ord med z och säga att det är bara engelska ska vi kanske. Ja, precis. Eller är man, man kan nog ta det på svenska också med att Nu blir säkert Anna, Anna snurrar i sin graf. Mm. Vi brukar ju alltid under våra rollspelsångångar äta någonting eftersom att vi håller på i sinnessjukt många timmar, Typ och åtta timmar. Precis. Och lite då och då så är traditionen att vi ställer ifrån hemsidan Pizza Online där man kan beställa hem ifrån restauranger så att vi slipper gå iväg någonstans och där man kan spara det, tid. Detta är ju oftast när vi inte är i gamla stan. Ja men precis, men bara rent allmänt sådär. Och det, och det kan, kan väl ses lite som ett tips när man gör grejer att Pizza Online är en jävla bra hemsida ifall man liksom vill bara ringa och beställa någonting och få käket om typ en och en halv timme käka och fortsätta. Mm. <laughs> precis, för de har ju... De kollar ju vart du bor och så säger de att ah, de här restaurangerna finns i närheten, vi har samarbete med dem, välj vad du vill ha så kommer vi till dörren. Man kan betala med kort eller med kontanter, det är väldigt smidigt ja. Och man kan även modifiera sina beställningar på väldigt bra sätt, vilket är jättebra om man är till exempel vegan och inte vill ha ost på pizzan, så funkar eller det. Eller om man vill ha lingonsylt på pizzan. Det funkar mm. säkert också. Det funkar. Sen vet jag inte, vi måste, måste vi prata så mycket mer om pizza online. Bra skit, tycker jag vi säger. Uh, ja precis och sen så det finns ju tillfällen När det inte fungerar och då, då blir hela gruppens Moral sänkt men det är, Ja det kändes som att det, är sällan. det kändes förra gången Nu när Pizza Online eh, låg den Där vi skulle beställa ifrån så kändes det som att eh, Någon höll på att vilja döda resten För Joakim stod vid fönstret Och såg så, så helt förödad ut och jag trodde att Anna var arg på oss. Det var väldigt. Det var väldigt, det var väldigt, alltså, ja, Mat är viktigt helt. Mat är viktigt i rollspel. Man får inte ta för lång tid utan mat. Och när man tror att man ska få det smidigt sätt och man inte, när man sen inte får det på det sättet. Då. Ja, mm. vi pratar inte mer om det. Nej, precis. Och en tredje del med rollspel är hästar i trapper och logik och regler. Och det här grundas ju i att vår kärven Joakim ville ta med sig ner för en lång spiraltrappa i ett torn sin häst här för ett tag sen när vi spelade. När du säger det så där så låter det inte det låter inte som det är någon snack om saken. Nej, och, det, och det, jag tror det var lite det som folk kände också rent allmänt, men det jag har varit mycket sådana där saker som någon gång så var det en annan som var med och spelade som hade en en magi eller en ritual så att han kunde prata med växter. Det är Kalle, vår första och enda gäst. Precis. Eller var det växter han kunde prata med? Ja, han, kunde, han var väl Rainier eller Dreed? Rainier, ja. tror jag. Och, då ville, och han, då, han en... då ville han prata med gräs för att få veta vad som hade hänt på stället. Och då är hela frågan... Eh, Okej, okay, det här låter jättekonstigt men vad är det som är ologiskt med det? Ja, men det är det som är min fråga lite. Ja. Ah. Kan man prata med gräs? Inte i verkligheten alltså Men, men jag tänker mig att man måste ha Man måste ha något visare Som ett träd eller en solros oh, oh, okay. Frågan jag inte, inte varför jag tycker att gräset Det kanske är för att det finns mycket gräs det är så, jag vet inte, Men om det är mångaårigt gräs, gräs Alltså flerårigt gräs ja, Men, vad, men som... inte det, träd Förlåt, jag kanske failar, failar biologi nu men Jag trodde alltså... jag tror det gör det det var faktiskt ett skämt för dum. Jag har väldigt ofta den här podden låter det dum men nu verkar inte verka dum. jag vet att jag vet att träd är inte är gräs. Träd är enhörningstårar. Precis. Men ja, för alltså, det, det är ingen snack om saken. Det har vi, vi, har, vi har lärt oss att träd är smarta. Sagan om ringen, Harry Potter. Mm. Träd, träd är intelligenta varelser. Ja. Det, finns, det finns till och med levande träd i D&D liksom. Så klart. Så träd kan man, kan man lätt tala med. Gräs känns så puckat. Alltså, nu fick jag ju prata med gräset och gräset visste ingenting. För att gräset, är, gräset är bimbos, gräset vet ingenting. De är, de är små, dumma i huvudet. Mm. Men det gör ju ändå, liksom jag tycker ändå att man kan prata med gräs. om man kan prata med träd, bara det som du säger att gräset då ska vara, ska inte ha så mycket att säga. Nej. Precis. Och jag kan tänka mig också faktiskt att det är reglerna, för de brukar när det gäller, nu var, nu var inte jag som hade koll på det just den regeln, men. Det brukar vara så att när det gäller just sådana saker brukar det stå a large or, uh, or alltså size large eller större plant brukar det vara då. Då brukar de ha ett träd i åtanke, tänker ja. nu, nu, nu vet jag inte om det står Men, det men, men för, att, det för, det att, för att inte fastna i detaljer utan prata mer ja. allmänt om re regler kontra logik. Hur, hur känner ni angående det här? För man kommer ju hela tiden in i situationer där man känner, okej, okay, reglerna kan tillåta det här. Precis. Men den rena logiken säger mig att det här går inte eller så här ska, ska det inte funka och då, min syn på det här är att det är där spelledaren finns och det är därför man får mm. en spelledare för att han ska säga, här ja, du kan inte göra så för det är inte logiskt att det går precis, uh -huh. Samtidigt så är det en roll som jag inte är helt bekväm med att ha Utan då är det snarare så att jag vill ta någon så här snabb Alltså om det blir mycket chatt, då, då, då sitter den i foten och så blir det någonting liksom. Men annars är jag öppen för, öppen för liksom Att någon kan övertyga mig om att någonting Går att göra eller inte går att göra Beroende på logik är Vad ni Jag ja. menar. Jag vill inte ha liksom, ensamrätten på det För att det kan leda till, till dåliga känslor men... men Samtidigt så tar det ibland för lång tid När det inte när, när, det är, när det blir för mycket sånt så, så att det är väldigt, Jag tycker det här är den svåraste delen Med Dungeons and Dragons Reglerna precis. kontra logiken För vi kan ju säga att så här, rent, rent tekniskt I reglerna så kan en häst som är Storlek large klämma sig in i eh, En mindre ruta då, Som är medium, som är vanlig Vanlig storlek om man säger så <går> Så rent logiskt går det, det kommer ta lång tid för den hästen Att krabbla ner för, <går> för den här spiraltrappan Men samtidigt är det en häst i en spiraltrappa Precis Det, det går inte, jag tror att vi Till, till slut sa att det inte gick Eller har jag Nej, fel? Nej, precis så Ja, precis eh, och då har vi ju lite nackdel, att det finns ju en viss typ av spelare som ser på reglerna och tycker att reglerna är reglerna och de ska följer alltid. Det finns ju en väldigt fin regel som är Rule Zero, dock, som, som trumpar det. Det är att spelledaren har sista ordet alltid. Mm. Ja, men precis. Jag vet inte, det är en svår diskussion, men det är, en, det är någon kul diskussion. Och reglerna är ju alltid till för att göra saker lättare, inte för att försvåra. Reglerna är där för att vi ska slippa hitta på mesta och sen så i detaljerna så kanske man får peta lite i dem Ja men verkligen, för, för som jag känner så är det det är alltid där som det uppstår problem, just i gränslandet mellan logiken och reglerna och Precis, för... jag, jag tycker det är svårt jag vet inte hur, hur man kan lösa det men en lösningen som jag ser är ju som sagt att spelledaren ja, får vara väldigt tydlig och så får de andra acceptera mm. det helt enkelt för det, det är liksom den, så som jag känner att det är då det har funkat som bäst när det har varit så Mm. Precis, precis. Men det här är ju inte heller bara nånting som man ser i Dungeons and Dragons utan jag tänker även i eh, fantasy tycker jag om jag har ja. sett det. Alltså det. det mest simpla eh, exemplet som jag kommer på var när jag såg, eller när jag tror att du var med och Håkan och Magnus och Anna och vi såg Narnia. Ja. –Ja. –Nej, jag vet inte. Jag tror inte, inte du var med då. Nej, Nej, jag vet inte riktigt varför vi såg den– –men det var i alla fall i en sekvens när en förhållandevis liten drake drog något stort skepp. Och då kändes det... Men är det här verkligen... Det här känns lite overkligt <laughs> då, då är det inte att det är en drake Som, som är overkligt det, det är att den drar båten En boten. liten drake och ett jättestort skepp Och då ja. Det, ja. Men det handlar alltså, grejen är så här Willing suspension of disbelief handlar om att man accepterar att det finns drakar Eller magi eller whatever Men det, må, det, det finns ändå regler för det Alltså mm. den försvinner när den lilla draken kan göra vad den vill Då är det inte längre willing suspension of disbelief Utan då är det bara författarna vet inte vad de sysslar med Nej, och det, och det är lite det som jag känner att just den här upplevelsen i, Precis som det hände för er i Narnia där Då togs ju ni ur upplevelsen för att ni har accepterat Precis. den där draken Ni har accepterat att det är en saga Men ni, men ni accepterar inte att, att manusförfattarna är idioter Bara för det Och inte följer liksom, logiken Som borde finnas bakom drakens möjligheter Att dra skeppet Exakt, Exakt. Hängde Och med det är nu? det du känner då <laughs> det <så> lång mening. <laughs> mm -hmm. ja, Jag förstår, men det är det du känner i D&D när, när, när man kommer till hästen och trappan Ja, att eh, när någon försöker dra med just liksom en häst ner för en lång spiraltrappa då, då, då tappar mm. jag liksom eh, fantasykänslan lite. jag, jag, jag tappar eh, <laughs> till och med till och Sagan om ringen som är inte ur exemplet men ett av de första exemplen det är väl typ ur exemplet. Så tar de inte med sig på en bil in i Mines of Moria för att den inte vill vara där inne. <laughs> de känner att de måste släppa den fri liksom. Ja. Men, så det, det, borde alltid men så det är någonting, det. det var en väldigt bra poäng, Sandra. Det är någonting med att man dras ur sagovärlden ja. och in i något annat när mm. logiken brister. Och då får man ju ta det är det är ju... undantagen, som du säger, Håkan, med att man, Det är ju inte så logiskt att det finns en drake egentligen. Men det, det har man redan accepterat i världen på något sätt. Exakt. Det är det, det, är det hela paraplybegreppet. Willing suspension of disbelief handlar om att man, man, är, man, är, man är villig att stänga av vissa saker men inte alltihopa. För då, då är det ingen poäng längre. Då blir det bara, jag vet inte, det blir bara röra av det och då är man uttagen ur det som du säger. Precis. Då är det bara en film att kolla på. Då är det inte en upplevelse på samma sätt. Nej. Jätteintressant diskussion, Sandra och Håkan Är du på topp, Sandra? Mm. Ja. Topp nog för en topplista? Uh, ja. Då tar vi en kort paus och sen så tar vi topplistan för den här veckan. Och där var vi tillbaka. Och Sandra står redo att dra toppfemlistan. Ja, det gör jag. Jag har skrivit en topp fem lista som handlar om saker som finns i sjöar och hav som lika gärna skulle kunna vara till-monster. Ja, <laughs> yes. Och Det var en topp fem lista som jag funderade på till förra veckans sommar eller vår avsnitt vad det nu var. Nice. Men jag tog den nu istället. Mm. Ja. Um, och på femte plats så valde jag någonting som känns mest av en sak på den här listan, och det är tång. Tånga? Ni är med på tång. <laughs> <laughs> ja, det där de simmar och så bara i mina fötter. Ja, för att det, är liksom, det, det känns som någonting som man skulle kunna stöta på i en mer aggressiv och, och. ja Som tar tag i igen. Precis som inte bara den. verkar ta tag i ens fötter utan som faktiskt Precis. gör det också. Är du säker på att det bara verkar? Tänk om den försöker men den är dålig. Mm, men då är den dålig så då, det spelar inte så stor roll. Jag förstår. <laughs> helt, helt klart en, en läskig och äcklig fiende i det mm. ja, än äh, Grejen med tonget att jag aldrig tycker att den är så. Alltså för jag, jag, jag har kompisat som är mindre mindre min fallet i botten av liksom rädsla när, när, när det händer. Jag tycker att det är ganska obehagligt men inte mer än så. Ja. Men det är inte hela grejen. Pratar ni om tång på östkusten nu? Uh, det beror på vart man badar, tror jag. Ja, det är kanske olika på olika ställen. Ja, precis. För att uh, Problemet med tång på västkusten är att det är så jäkla mycket djur i den. Alltså det, det är så massor uh. av krabbor och räkor. och det, det finns svin, mycket levande grejer. Som gör, uh. alltså det är mycket okay. mer liv i vattnet och i tången. På västkusten, det men... innebär att du kan ju på allvar bli biten Och huggen av grejer i tången <laughs> men, men, men min, min poäng kvarstår att det, Även om det är så på västkusten Så är det på östkusten jag badar <laughs> Med mina vänner som, som inte gillar det Fattar du vad jag menar? Ja. Alltså, de, är fortfarande, de tycker fortfarande det är Sen så kan jag förstå att man är berättigad om man kanske är någonstans där det bor saker i Jag vet inte, jag är inte så äcklad och tång Men det jag menar är att eh... Tång är ju mer eller mindre farlig på olika ställen. Det finns ju säkert vissa ställen i världen där, där det lever rent av livsfarliga saker i tången. Det kan, det kan jag garantera. Det är bara Du kan kläm in den här meningen och sätta vad du vill framför Så alltså, det behöver inte vara tång. Det finns någonting som är livsfarligt som bor ju allting i allting. Ja, men precis. Mm. <laughs> ja, på fjärde plats så. Först så hade jag inget namn på den här, utan jag skrev upp såna där äckliga saker som skapar spår i sanden. Som ser ut som små högar av tunna rep eller högar av fekalier. Fekalier? Och, så... ah. <laughs> och sen så googlade jag lite och, och hittade att det var sandmaskar, som jag menade. Ja. Ah. Vad är det du pratar om för någonting? Jag är jätterädd <laughs> Jag kommer ihåg när jag var liten Och jag brukade tillbringa Nej det gör somrarna. du, du är sjukt gammal Du minns inte när du var liten, men okej, köp på Jag drömde en gång Och jag var nere i Skåne På somrarna och badade i havet där Och så var det som Små ringlande högar Som såg ut liksom om man skulle Om man tänker sig en rephög Fast mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket Mindre Uh -huh. Som de låg på botten Och jag visste inte riktigt Vad det var då heller Men det fanns i alla fall Jättemycket sånt på sandbotten Och det känns också som en sån Om man Googlar lite grann på sandmaskar Eller man kan ju tänka sig Hur de ser ut ja, <laughs> jag jag tänker äh. inte Men tänkte du de på det skulle skräckligt. vara en, För något som man skulle möta Då skulle det vara typ säga. Giant sandmask. <laughs> ja, och det är just det här att de här högarna nu, nu, när jag googlat lite grann så har jag fått reda på att det faktiskt är bys. Um, ah. Och det är jag vet inte, jag vill inte tänka mig att möta en sån idé, det är ju för sig. <laughs> Men det skulle kunna vara mm. någonting. Man ser liksom en stor hög av någonting och man vet inte vad det är, och så går man närmare och undersöker det och sen <laughs> ja. Åh oh, gud <laughs> Ja um, Och på tredje plats På min lista uh, Så har jag satt Bläckfiskar Ja, jag bara väntade mm. på den mm. Och det är, ju, det är ju Inte så svårt att tänka sig Bläckfiskar som ett monster Idén det har vi också från The Far Realm, The Illithid Eller Mind Flayer, Som är baserade ja. på Cthulhu Alltså de är helt Aha. enkelt äh, Mänsklig kropp men, äh, men äh, Bläckfisk huvud som ungefär. Det är de farligaste och galnaste sakerna Någonsin med eller mindre mm. De är väldigt vidriga mm. Mm. De lever på att äh, äta folks sinnen det, det låter lästigt Ledarna för varje mindflayer-stam Är en stor fet hjärna <laughs> som, som de har i en burk liksom. Mm. Men bläckfiskar överhuvudtaget Bläckfiskar i sig är ju monster Mm de, kan, de, där, de där smartaste kan ju liksom hoppa ur sin bur När de är där i forskningslabbet Ta sig in i buren bredvid Eller bur heter inte, hjälp mig Akvariet ja. Och sen ta sig in i akvariet bredvid Döda alla fiskar där och, och sen hoppa tillbaka in i sitt akvarium Breckfiskar lär sig, de har typ åtta hjärnor också Eller om det är Nej, jag, jag gillar inte riktigt breckfiskar Jag vet att Joakim inte gillar det heller Jag tycker, jag tycker också att de är lite läskiga Är det goda dock Ja, det får man ge dem Eh, på min andra plats så har vi det djur som jag är mest rädd för. Den enda fobi som jag har haft... eller jag har väl varit lite smårädd för spindlar någon gång. Men, mm. eh, det är maneter. Oh, ja. oh. Jag har faktiskt ritat en manet här, för jag tänkte om inte du skulle ta upp det skulle jag ja, lägga till det Nej, det är klart att jag tar upp det um, Och det känns också som någonting som finns, eller gör du det, mm. det? Det måste finnas någonting ja. liknande, ja. förutom... Vad menar du? De... Ah, du menar det D&D, ja, förlåt ja ja jo, jo men det jag bara, jag bara ja man äter finns jag bara nej hoppas inte jag kommer inte på någonting på rak arm men en stor gelésak med tentakler ja det är klart det finns mm, mm. nej men jag tycker att de är så läskiga i verkliga livet för att det känns som mm. att det är bara stora gelé helt viljelösa varelser som bara flyter omkring ja. och jag vet inte liksom, ens, jag vill inte veta hur de äter det finns förlåt. Ja. Ah. Det finns två slags maneter som jag inte egentligen vill prata om för då kommer bli säkert bli rädd. Mm. <laughs> Men en av dem är odödlig. En av dem, en av dem lever för alltid och kan och kan regenerera hur mycket celler som helst med Den är odödlig. Yes. Det, det finns en manet utanför Afroalen såklart också som uh, den är liten som fan. Alltså jämfört med maneter för maneter kan ju vara stora som helst och liksom brännskada en, bara bara en kolla på en. Mm. Men den här lilla maneten har så, jag vet inte vad den gör Med kroppen, men den påverkar den på så sätt Att symptomen för att bli stungen av den Är, förutom att man är sjuk Så får man dödsångest Det här är typ det sjukaste jag har hört uh -huh. jag, ska hitta, jag ska hitta länkar till det här Så jag inte bara pratar ur min röv Men jag har läst om det här flera gånger den odödliga maneten och tänk, tänk om tänker är samma, Vad gör vi då? Ja, då tar vi livet av oss snälla Det finns ingen att göra. Kan vi går vid, vi gå vidare kan... Det här är riklasem. Ah. Tänk om den kan leva upp dig också. Den är odödlig. Vem vet vad ni kan göra? För alltid. Okay. Ja, det här måste vi prata um... mer om. Ta, ta reda på mer information om dessa vidre maneter Jag ska prata mer om det nästa vecka. Mm. Um, I alla fall på första plats. Uh, så har jag neonöga. Är det någon av er som vet vad det är för någonting? Det är en blomma. Nej, Nej det är en katt. Det är en, kaktus. Det är en maskliknande fisk som Nej. tydligen inte har något ben i kroppen utan det är bara bråsk i princip. Och Nej. det är enligt Wikipedia så är det en typ av fisk men det står också att den klassificeras inte som en fisk inom zoologin. Så det är inte riktigt vad det här är för um, någonting. Alltså, här, rent, rent allmänt i hela världen, så är det ju, alltså hela, hela forskningsvärlden så är det alltid svårt att avgöra mm. vad, vad vart gränsen för en art går. Mm. Så att det, det, det är säkert gränslandet annat. Det märker jag också, det märks också väldigt läskiga. väl, Sandra, att uh, väldigt många skulle ha valt hajar och stora valar och grejer som fiender mm. men, men du har en grej för lealöshet Uh, jag tycker vis. att det är obehagligt <laughs> Du har bara en massa, massa olika sorters Maskar, maneter <laughs> även ett... Jag ska skrämma Sandra genom att slappna av Även <laughs> en kan ju bli enplettisk enplettisk mycket större Och mycket mindre Och är ganska lealös Slämmig uh. mm. Mm. Men förlåt, berätta mer om den här nejlikan ja, de har liksom En slags munnar som är, Sitter längst fram på Den här maskliknande kroppen På deras okay. huvud Stora munnar Som har en massa Rader av tänder Ja, det är lite sån grej Det kan vi också Bildgoogla, om som vill ja. Och den fes, För att den livnär sig genom att fästa sig på fiskar, bland annat- eh, –som den sen suger näring ur. Och ja! eh, om nu, nu ska jag läsa en mening från Wikipedia. Ersätter den tungorna, förlåt. Kör. Eh, det vuxna djuret lever av maskar, kräftdjur samt levande eller döda fiskar- –på vilka det suger sig fast och äter sig in. Mm. Det låter ju sympatiskt ja, Och jag tänker mig att de här skulle kunna fungera i lite mindre skala i D&D Om de ja. äter sig in Att det kanske är en sån som ger skador per runda ja, Och sen det så flink, har jag skrivit en ledsen smile efter den meningen <laughs> <laughs> Det finns ju helt klart fiender i D&D som, som har sånt liksom, koncept att de äter sig in och sen sprängs de ut mm. Det är oftast larvformen av, av varelser som tas in Åh mm. oh, gud Nej. Uh, det finns också på tal om Coola saker som äter sig på Det är en parasit som ändå liksom bildar ett symbiot Med det den äter sig in i den, den äter upp tungan på fisken Sen så ersätter den tungan Och blir liksom en varelse Så ifall fisken öppnar sin käft så ser man en till Där inne som också har en käft <laughs> Och så äter de lite olika saker och så lever de tillsammans Nice. Det är bra mycket den... äckliga grejer vi har pratat om idag mm. <laughs> Havet är djupt Havet är djupt Havet är djupt och vidrigt kan vi sammanfatta, kan vi sammanfatta Sandras of... topplista med Helt enkelt Det är också, det är också talande för, för Sandras, eh, Sandras eh, speciella psykos Att hon inte tog med The Bloop The Blue The Blue okay. Om ni inte vet vad The Blue är Så så jag inte ta upp det Det är The Bloop The okay. Blue <laughs> Det är en sån här, det är urban legend om att det finns en kultur nere i vattnet Det är någon, någon, någon forskningsstation som tog upp något, något ljud som ingen kan förklara i hela världen Ja, den gamla klassiska Så, så, så därför måste det vara monster Det måste vara The blue ja, Precis, The Bloop Jag tycker att The Bloop, the bloop. låter som, som att man avslutar något <laughs> typ. Det tycker inte jag, men jag, men jag håller jag med jag det tänker, Jag, om jag det tänker nog på Bloopers bloop som man brukar ha i slutet av ja. jag tycker att det låter som att vi man har vill sitt liv när <laughs> man vet att det finns någonting sånt <laughs> vi har istället dock bloopers genom hela avsnittet och det kallar vi för effortcast ja. effortcast, bloopcast <laughs> bloopercast nej, jag, jag känner mig nöjd eller vad säger ni? jag känner ja. mig sjukt nöjd vi har pratat om så otroligt många intressanta saker vad, vad tycker ni om det nya sättet att prata om våra veckor jag tycker det, det känns bättre Ja. Jag tycker att jag var minst strukturerad Men det ska jag jobba på Vi kommer nog in i det mm. Jag får piska upp er efter det här avsnittet Om, om hur vi borde eh, redigera det hela mm. Mm. Ja ni får, ni får också tycka till Jag, jag är inte envåldshärskare <laughs> Vad säger ni? Ska vi tacka för idag? Ja, ja. Så tack så mycket och eh, välkomna tillbaka nästa vecka Hej då! Hej då!